Dan dikatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, "Atraful ardi ulamauha", yang dimaksud dengan ujung-ujung tepian-tepian dari bumi adalah para ulamanya. Sehingga kalau dikatakan bumi itu berkurang, artinya ketika berkurangnya para ulama.